Автопотяг Автопотяг – комбінований транспортний засіб, що складається з автомобіля-тягача і причепа. Автопотяги бувають вантажні, пасажирські та легкові. Водій керує цим транспортним засобом із головного автомобіля. Автопотяг допомагає здійснювати перевезення великої кількості вантажів там, де немає залізниці та водних шляхів сполучення – Особливо популярний цей різновид транспорту в Австралії, яку іноді називають країною дорожніх поїздів. Австралійські автопотяги зазвичай складаються з тягача та двох-трьох причепів, а довжина такого потяга складає близько 50 метрів. Зустрічаються навіть автопотяги з 6-7 причепами, здатні перевозити до 190 тонн.